قلبي ينادي يا رب jerobila Lemin v solaatu v Seela Ala Alihi vsbihi Ežme. Draga bračo i cijenni sestre Eslaamu Alekum v rahmetullahi Prije nego počnima s večerašnnimm trinom zamoli bi našeh brata, Arm na učenika sedmog razjeda in učestnika takmičenja učenju Kurana iz pređemate žami i Abdullah, da nam proči nekoliko ajeta iz zalahove knjige. I masuk na propijes E'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alif laa تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتاراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما, وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يُدبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ كَانَ مِقْدَارُهُ الْفَسَنَدِم مِمَّا تَعْدُونَ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من صلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمعة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا وإذا ضللنا في الأرض عنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون Hvala nagradi našeg armina svakim dobrom. Svi mi težimo za ljepšim životom, ali mnogi od nas teško pronalazi način kako da ljepše žive. I kada pronađu ono što su godinama tražili, iznenade se koliko je to u stvari čitavo vrijeme bilo očito i blizu njih. Ljepota življenja vezana je za znanje i spoznaju, ali ne bilo koje znanje, nego ono najvrednije i najznačajnije. To je svakako znanje o našem stvoritelju, Allahu uzvišenom i plemenitom. Posljedica ovog znanja je ljubav prema Allahu. Posljedica ove ljubavi je sreća. Jer nemoguće je da čovjek upozna Alaha, a da ga ne zavoli, kao što je nemoguće da onaj ko je blizak Allahu bude nesretan. Upravo ćemo večeras, inša govoriti o Allahu, njegovim imenima i svojstvima, kao i uticaju tog znanja na nas. Čast nam je što će nam o ovome govoriti naš uvaženi profesor Hajrudin Ahmetović. Hajrudin Ahmetović, sin Tahira iz Ejnebe, rođen je 8. 5. 1978. godine u gradu Gračanici. Osnovnu i srednju školu završio je u svom rodnom mjestu. Nakon završene srednje škole upisuje ekonomski fakultet u Tuzli. Posle završetka druge godine studija radi prijemni ispit za školovanje na Medinskom univerzitetu gdje naredne godine i odlazi. U Medinimu mu neveri dvije godine provodi na institutu za arapski jezik, a potom upisuje fakultet misionarstva i temelja vjere. Nakon 4. godine, 2006. godine završava spomenuti fakultet sa odličnim uspjehom. Tokom svog školovanja u Medini Muneveri prisutstvao je predavanjima i skupovima istaknutih islamskih učenjaka, od kojih su i Muhammed Muhtar Eschenkiti, koji je tada komentarisao dijelo Umdetul Ahkam, Abdul Muhsin El Abad, koji je tada komentarisao šest hadijskih zbirki, Hamid bin Ahmed bin Ekrem el-Buhari, s kojim se družio pune tri godine i od njega preuzeo brojna dijela sa Senedom i dobio i Čazetnamu da ih dalje prenosi. Od tih dijela je i muveta imama Malika, Rivajet Muhameda bin el-Hasena el-Shejbanija. Abdul Menan bin Sahvan el-Buhari, jedan od učenika šeha, Ibn Usaymina, s kojim se družio punih pet godina i kod njega stekao znanje iz brojnih islamskih disciplina i drugih brojni učenjaci. Nakon okončanja studija u Medini, aktivno se bavi islamskim misionarstvom i do sada je u tom smislu održao oko 3.000 predavanja u raznim BH sredinama i producirao oko 1.000 radio i TV emisija. Već više od deset godina aktivno radi na pripremi islamskog davetskog časopisa El Aser. Redovno, svaki mjesec održava naučni seminare izvan BH u Švedskoj, Holandiji, Austriji, Švicarskoj i drugim džematima. Zasnovao je prevodilačku djelatnost iz koje je do sada svjetlo dana ugledalo više knjiga, između ostali, Sve sveobohvatni pokazatelj znanja i njegove vrijednosti od Ibn Abdelbera, Ramazanska sjela od Mohameda bin Salih al-Usemin, razumijevanje fikskih dokaza od Aide al-Karnija i komentar paganskih običaja od Salih al-Fauzana. A autor je dijela Osjeti blagodati Ramazana, žena u okrilju Islama, dijela srca, urok, sihir i džinski napad, U pripremi su i dijela poput ovoj Muhammed Allahov poslanik, upoznajte svoga gospodara kroz njegova lijepa imena, vjera je obhođenje i komentar dijela Umdetul Ahkam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yantafuna fa'ana bima lam ta'allimna wa zidna ilman ya rabbal alamin. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu Jallalu i koliko samo njemu Allahu subhanahu wa ta'ala i dolikuje neka je salavati selam na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam na njegovu častnu porodicu sve njegove drugove ashave i sve one koji ga dosjedno slijede do sudnjega dana a zatim razmišljati i govoriti o lijepom životu nakon toga raditi na njegovom postizanju i ostvarenju potreba svih nas, svih ljudi bez izuzetka. Lijepim životom želi živjeti sve jedan od nas. Nema ni jednog, a da ne želi živjeti lijepim životom, makom bio dobar ili loš, vjernik ili nevjernik, muškarac ili žena, mladi ili stari. Svaki od nas želi živjeti lijepim životom, jer imamo samo jedan život. Želimo živjeti lijepim životom jer imamo samo jedan život, a ne znamo koliko dugo ćemo ga živjeti. U osnovi naš životni vijek je kratak, je li tako? Koliko uzmemo u obzir san, koliko spavamo, koliko uzmemo u obzir bolesti, slične situacije. Stoga je na svakom od nas da se maksimalno potrudi, da svoj život provede u dijelima, postupcima koji su vrijedni življenja. Veliki broj ljudi u poznim godinama, kada izgube snagu, moć, mogućnost da se promijene, naročito kada im nastupi smrt, snebiva se, i duboko žali na svoja dijela i postupke koji su učinili u svome životu, koji su tog njihova života skrenuli u smjeru kojeg oni nisu priželjkivali. Doživjeti duboku starost, izgubiti snagu, sposobnost, moć, dočekati smrt i ustanoviti da si svoj život prokockao, to je nešto najstrašnije što se može desiti čovjekom. Na samrti da ustanoviš, da si je loše živio, da si svoj život prokockao, to je nešto najstrašnije što nam se može desiti. Svi mi želimo živjeti lijepim životom. Međutim, šta znači lijep život? U čemu se ogleda ljepota mog, tvog života i života svih nas? U čemu, kako, na koji način da provedem svoj život pa da se tih, zadnjih trenutaka ne snebivam, to se ne žalostim, da ne tugujem, da ne plaćem nad svojim životom, nad svojim dijelima, da ne budem od koji bi priželjkivali jedan dan, samo jedan dan, ili makar dio dana, da još ostanu u životu, pa da čine dobra dijela. Islamski, a i drugi učenjaci kažu da se pod lijepim životom misli na sreću, da živiš sretno, da si sretan sa svojim načinom života. Kažu, misli se na zadovoljstvo, da si zadovoljan svojim životom, da si zadovoljan s onim što imaš pri sebi. Kažu, misli se na sigurnost, da si siguran za svoj život, da ne iščekuješ, ne strahuješ svakog trena da bi mogao izgubiti glavu. Kažu, pod lijepim životom misli se na rahatluk duše, na smirnost, spokojnost, srca na imetak na obskrbu dakle pod lijepim životom misli se na sreću zadovoljstvo sigurnost rahatluk duše da imamo dovoljno imetka da smo zadovoljni tim imetkom to je lijep život i to je ono što za sigurno čemu sve jedan od nas teži svaki od nas želi odstraniti tegobu tjeskobu iz svojih prsa divljinu uznemirenost rastrešenost, strah, zasigurno svim težimo lijepom životu, svima nam je cilj isti, međutim svjedoci smo da odabiremo razne načine puteve u nadi da dođemo do tog lijepog života, a odmah na početku da kažem, put koji vodi do lijepog života, sretnog života, samo je jedan. Put koji vodi do lijepog i sretnog života, do sreće, zadovoljstva, sigurnosti, spokojnosti, rahatluka, zadovoljstva obskrbom, samo je jedan. Zato većina ljudi je nesretna. Zato je većina ljudi nesretna, jer većina ljudi ne ide tim putem. Većina ljudi odabire put, odabire način koji ih odvodi do nesreće, ne do života, već do nesreće odvodi do tegobe, tjeskobi, odvodi do rastrešenosti, uznemirenosti, pokidanosti srca, troše svoje imetke, ulažu svoje imetke, provode svoje živote, kažu da su sretni, obmanjuju samo sebe, lažu se, obmanjuju, posežu za alkoholom, posežu za opojnim drogama, posežu za nemoralom, da bi makar karatko prividno uživali. Mi ne želimo takav život, taj život je lijep. To su noćne more poslije. Mi želimo da uljepšamo svoj život istinski i da takav život živimo i s takvim životom odemo sa ovoga svijeta, umremo na takvom životu. Put koji vodi do lijepog života je jedan. I onaj koji želi da uljepša svoj život neminovno mora ići tim putem. Ne smije odabirati druge pute. Put koji vodi do lijepog života je samo jedan. Ako hoćeš da uljepšaš svoj život, da, lijepiš, da živiš lijepim životom, srećnim, zadovoljnim, sigurnim, smirenim, spokojnim, moraš da ideš ovim putem. Lijep život trebaš tražiti i možeš postići samo bolan od koji ti je i dao život. Lijep život se može postići samo kod onoga i od onoga koji ti je dao život. Da tražiš lijep život slušajući savjete, smjednice, upustva, naredbe, zabrane nekoga drugog koji ti nije dao život, a zaboravljaš onoga koji ti je dao život i koji će ti ga kasnije uzeti, to je put koji ne vodi do lijepog sretnog života. Lijep život samo je u pokornosti Allahu Đalla Vala. Onaj koji želi da uljepša svoj život, treba da se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala koliko može, maksimalno. Allah Jalavala prejasno kaže u 97. ajatu sura Nahal, men amile salihan min zekerin ev unsa, wahuwa mu'minun, felenuhijennehu hayaten tajjibe. Onaj koji bude činio dobra dijela. Bio muškarac ili žena, svejedno. I muškarcima i ženama se obećava lijep život. Onaj koji bude činio dobra dijela, dio muškarac ili žena, a vjernik je u Allaha, mi ćemo mu dati da zasigurno živi lijepim životom. Zato, ako želimo da živimo lijepim životom, požurimo ka Allahu subhanahu wa ta'ala sa dobrim dijelima, sa dijelima pokornosti, našem stvoritelju. Koji nas je stvorio? Koji nam je dao ovaj život? Želimo ga uljepšati? Vratimo se onome koji nam daje život. On će nam zasigurno dati i da živimo lijepim životom. Ostavimo se griha. Ostavimo se nepokornosti. Jer Allah kaže u suri Taha, 124. ajetu, Onaj koji se okrene od mene. Onaj koji se okrene od spominjanja mene. Onaj koji Kome ja ne budem na umu, koji ne bude mario za mene, onaj koji se okrene od moje knjige, Kur'ana, propisa, naredbi, zabrani koje su spomenute u njemu, fa inne lehu ma išatan banjka, takvom sigurno pripada tegoban i tjeskoban život. Zato nastojimo da što je god moguće više približimo se našim gospodaru Allahu Subhanahu Tala sa dijelima pokornosti, sa dobrim dijelima, da zadobijemo njegovu ljubav ako te Allah zavoli Da će ti lijep život Ako te Allah zavoli Zasigurno da će ti lijep život Zato budi uz Allaha Budi uz Allahu vjeru pa će Allah biti uz tebe Čuvaj Allaha, čuvaj Allaha vjeru Pa će Allah čuvati tebe Budi onakav kakvog te Allah traži Znaj da će Allah biti Prema tebi bolji Od onakvog kakvoga ti tražiš Budi uz Allaha Onakvog kakvog te on traži Da mu budeš pokoran Odazivaj se njegovim naredbama. Ostavi se onoga što je zabranio. Znaj da će Allah, djelavala, biti prema tebi bolji nego li je obećao. Jer Allah, subhanahu wa ta'la, je sve U njegovim rukama je sve. On vlada svim i on može da nagradi, da da što niko ne može. Zato, budi uz Allaha. Ne bi Allah bio uz tebe. Ako Allah bude uz tebe, nije ti bitno ko je protiv tebe. Ali ako Allah ne bude uz tebe, kogod da je uz tebe, ne može ti pomoći. Budi uz Allaha, jer ako Allah bude uz tebe, pa ti podari svoju ljubav, znaj da ništa nisi izgubio. Ali ako te prođe Allahova ljubav, ako ne zadobiješ Allahov ljubav, znaj da ništa nisi postigao, makar imao i imao. Ako zavoliš Allaha, znaj da će te Allah zavoljeti još više. Ako te, ako te Allah zavoli, on će ti dati smirenost. On će ti dati spokojnost. On, niko drugi. Vjernik se može smiriti samo uz Allaha subhanahu wa ta'la. Allah će ti dati smirenost. Allah će ti dati spokojnost. Allah će ti dati daleko vidnost, pronicljivo razmišljanje s čime čovjek biva sretan, makar ne ima ništa. A ukoliko ga prođe ova smirenost, spokojnost, on je nesretan, makar ima u sve što je na dunjalogu. Ova smirenost, ova sreća, Smirno, spokojno, strahatlog duše, zasigurno je jedan od razloga lijepog života, sretnog života, ali nemojmo zaboraviti da je to rezultat samo Allahove ljubavi. Tu smirno, spokojno, sreću ne možeš postići ničim drugim. Samo ako budeš istinski volio Allaha, i Allah bude volio tebe. Ako budeš volio Allaha, i Allah zavoli tebe. Allah će te učiniti zadovoljnjim. Podarit ti svoje zadovoljstvo, pa ćeš biti zadovoljan sa svojim načinom života. Bićeš zadovoljan sa onim što imaš. Bićeš zadovoljan sa svojom porodičom. Bićeš zadovoljan onim, sa onima koji su oko tebe. Zadovoljstvo, dobro nam je poznato, je neophodno za sretan život. Ako nisi zadovoljan na mnogo što se srdiš, negoduješ, ne bivaš, tvoj život nije sretan. Ali ne moj zaboraviti da je zadovoljstvo opet Rezultat samo Allahove ljubavi, tako mi je Allaha Jalavala. Kada bismo mogli da otvorimo prsa vjernika koji je istinski zadovoljan Allahom i svim onim što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala, našli bismo u njegovim prsima sreću koja kada bi se podijelila na stanovnike Tuzla i bila bi dovoljna. Kako da ne? Kada Allah Jalavala i kaže... Imna salata tenha ani al-fahshaa wal-munkar wa la Poznato vam je značenje ovog kuranskog ajta. Doista namaz odvraća od razvrata i loših dijela Od koristi tvoga namaza ukoliko ga klanjaš iskreno radi Allaha dželle ve alâ imaš korist da će te taj namaz iskreno obavljan namaz Allahu subhanu ve odvratiti od razvrata, odvratiti od loših dijela a to što spominješ Allaha to je veće od svega. To što se odazvao Allahove i na pao o njemu na seđdu, da dotakneš nebesa, da dotakneš Arš Allaha, to je veće od svega. Pojedini komentatori spominju drugo značenje ovoga ajeta, prelijepo značenje, pa kažu, doista namaz odvraća od razvrata i loših dijela. Imaš od toga korist, ali za tebe je veća korist vole vikru lohi leke a da Allah tebe spomene, to je za tebe bolje. Da te namaz tvoj odvrati od razvrata, od loših dijela brojnih, to je dobro, korisno, jer ćeš biti pitan za svoje grijehe, ali to što Allah tebe spomene dok ti njega spominješ u namazu, to je bolje za tebe. Zašto? Zato što mi, ali tako, namaz ne možemo obavljati, a da ne spominjemo Allaha, da naučimo Fatihu i Allaha dželdovala u Fatihi, spominjemo njegova lijepa imena i uzvišena svojstva, spominjemo ga na ruku, spominjemo ga na seždi. Mi Allaha spominjemo o namazu zato što nam je to obaveza, dok On nas spominje zato što nas voli, zato što je zadovoljan, zadovoljan nama. Zato trudi se da se približiš svome gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'la, da zadobiješ njegovu ljubav. Ako te On zavoli, učinit ćete sigurnim. Niko drugi ne možete te učiniti sigurnim. Da si siguran. Ljudi, spasi se stotine nedaća, hiljade problema, izvuku se iz njih. Međutim, ta osoba vazda živi pod strahom. Ona se spasi ovdje, spasi se Ondje, tamo, ovamo, ali stalno je pod strahom, pritiskom. Taj strah koji osjeća veći od problema kojeg se pribojava. Onaj koji strahuje od siromaštva, ta je istinski siroma. Onaj koji se pribojava siromaštva, strahuje od siromaštva, ta je već siroma. Onaj koji istrahuje od bolesti taj je već bolestnik, taj je obolio. Onaj koji strahuje od nedaća koje bi mogle da se desiti sutra ili u narednom vremenu u budućnosti, taj strah koji osjeća je teži za njega od nedaće koja mu se možda, koja mu se možda sprema. Međutim, koliko se bude bojao Allaha, strahovao od Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah će učiniti da sve drugo strahuje od njega. Nećemo moći nauditi sigurno. Naprotivo, onoliko koliko on bude strahovao od Allaha, sve drugo, ga, sve drugo će ga poštovati. Ako te Allah zavoli, budeš li žudio, žurio za Allahom ljubavi, ako te Allah zavoli, on će svoju ljubav spustiti u srca svojih robova, ljudi. A da te ljudi vole oko tebe, tvoji roditelji, tvoja djeca, da te vole i da te poštuju, tvoje komšije, društvo, zajednica, to je blagodat koja se ne može ničim platiti. Zašto? Zato što mi većinu briga, većinu problema i iskušenja doživljavamo od ljudi. Zato da te Allah zavoli svoju ljubav, a poznato nam je iz hadisa da se tako i dešava, da svoju ljubav spusti u srca svojih robova pa da te oni vole, to je dakle posebna, posebna blagodat. Ako te Allah zavoli, Allah će ti podariti mudrost, hikmet i to je također blagodat koja se ne može ničim platiti. Onaj koji je mudar, a ova mudrost opet dolazi ishodno tvome imanu i tvome pridržavanju za Allahov vjeru. Onaj koji pri sebi ima hikmeta, kome je dat hikmet, dato mu je ogromno dobro. Onaj koji pri sebi ima hikmeta, on od svoga neprijatelja pravi sebi prijatelja. Točimo, onaj koji nema hikmeta, od svoga prijatelja sebi čini neprijatelja. Onaj koji ima hikmeta, on uživa i u najvećim iskušenjima. Točimo, onaj koji nema pri sebi hikmeta, taj da ima cijeli dunjaluk, on u njemu ne osjeća, ne osjeća slast. Međutim, opet hikmet, kao što rekao, dolazi od imana, dolazi od pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, a to je opet rezultat naše ljubavi prema Allahu i Allahove ljubavi prema nama. Zato, nastojimo da zavolimo Allaha subhanahu wa ta'ala koliko smo u mogućnosti. Kaže Ibnul Qaim Rahimahullahu wa nije čudo kada si siromah voli imućnog jer ga imućni pomaže, udjeljuje mu. Niti je čudno kada potlačeni, poniženi voli onoga koji ima snagu, moć koji je ugledan, koji je na položaju, pa čuva ga od nepravde. Ali je i te kako čudno kada imućni voli siromaha. Od njega nema nikakve koristi. I te kako je čudno kada onaj koji je na ugledu, koji ima snagu, moć voli poniženog, potlačenog, taj mu ne može njegovu vlast njegovu snagu, moć malo uvećati. Nije čudo da volimo Allaha djelavala našeg gospodara, ali je čudno da Allah voli nas. Allah nema nikakve potrebe za nama i Allah nas voli. Kada bismo upitali sve jednog od nas, sve jedno od tako,đe sestara, da li voli Allah, da li volimo Allaha, vjerujem da bismo svimi rekli da. Volimo Allaha, međutim, pitam, a odgovor, neka svako ostavi sebi. Može li se neko voljeti, a da se ne poznaje? Da li se nešto može voljeti što se ne zna? Koliko znamo Allah? Koliko poznajemo Allah? Kažem stalno, ponavljam, da jednom shvatimo koje nam je znanje najpreče, što trebamo učiti. Kada bi sada neko ušao, I kaže, momci, djevojke, fino, lijepo ste se okupili, lijepo se to obhodite, ponašate, ali bih volio da mi pričate samo pet minuta o vašem gospodaru kojem padate na srđu. Ko je vaš gospodar? Objasnite mi, hoću da slijedim islam. Hoću ja da budem odklanjača. Kome padate na srđu? Ko je vaš gospodar? Spomenite mi njegova imena, osobine. Ako ne svi, velika većina bi zakovala. I kako onda da naša ljubav bude iskrena istinita prema Allahu subhanahu wa ta'ala? Težimo džennetu, jel' i tako? Slušamo, čitamo o džennetu. Naprotiv, da nam je da dođemo do najvisočijih predijela u džennetu. Želimo društvo Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Sanjamo, na Dunjaluku ne vidimo... Ali na ahiretu sanjamo da gledamo Allaha subhanahu wa ta'ala, da nam to bude ostvarenje, da gledamo plemenito lica Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, koliko se trudimo da uđemo u džennet na Dunjaluku. Koliko se trudimo da uđemo u džennet na Dunjaluku. Postoji džennet na Dunjaluku? Postoji džennet na Dunjaluku. Ibnu Tajmije rahimehullahu ta'ala kaže... Na Dunjaluku postoji džennet, ko ne uđe u njega, neće ući ni u džennet na ahiretu. Na Dunjaluku postoji džennet i onaj koji ne uđe u njega, taj neće ući ni u džennet na ahiretu. Kada je bio upitan, a kakav je to džennet na Dunjaluku, šta je to džennet na Dunjaluku, rekao je? Spoznaja Allah. Da spoznaš Allaha istinski, da iskažeš svoju ljubav prema njim i da žudiš za susretom s njim. I njegov učenik Ibn Al-Qa'im Rahimahullahu ta'ala kaže Kako do te ljubavi kaže Niko nije upoznao Allaha Jalla Vala Kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva A da ga nije neminovno zavolio Niko neće upoznati sa Allahom Jalla Vala Kroz imena i svojstva kojima se sebe nazvao Ili opisao u Kur'anu Ili ga je tim imenima i osobinama opisao I nazvao njegov poslanik Muhammed Sallallahu Aleyhi Vissalam U viradostnom hadisu A da nije zavolio Allaha Jalla Vala Druge prilike Kaže Ibnu Tejmija Rahimehullahu Teala o onima koji cijeli svoj život provode na ovome svijetu provode u gomilanju i metka, dunjaluka. Kaže za njih miskini, jadnici, cijeli svoj život proveli su u gomilanju dunjaluka i metka, a otišli su i odlaze sa ovoga svijeta a da nisu probali ono što je najvrijednije na ovom dunjaluku, ono što je najvrijednije od dunjaluka. Cijeli svoj život su proveli u traganju, skupljanju, najvrijednijeg, ali opet nisu, i pored toga što su cijeli svoj život proveli u tome, nisu dokučili ono što je najbolje na dunjaluku. Kada je bio upitan šta je rekao je, spoznaja Allaha. ljubav prema Allah, spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato na nama je Ako želimo da zavolimo Allaha, moramo ga upoznati. Neko i nešto se ne može voljeti ukoliko se ne poznaje. I onoliko koliko ga upoznamo, znajmo da ćemo ga toliko i voljeti. Prva naredba svima nama u Kur'ani Kerimu je bila, 19. ajed sure Muhammed, Znaj, saznaj, nauči da nema drugog istinskog Boga mimo Allaha saznaj, naučaj kroz njegova imena i uzvišena svojstva da niko drugi nije dostajan da mu se pada na seđdu. do Allah djela vala. I bilo koji drugi vidi i badeta da se čini, mimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim traži oprosta za sebe, za vjernike i vjernice. Prvo kada naučiš ko je Allah. I poznat vam dobro hadis kod imama Bukhari, kod drugi, kada Allahu poslanik sallallahu aleyhi ve selleme šalje Muaza ibnul Djebela ibnul Djebela u Jemenu. Pa mu kaže, ti ćeš u Jemenu doći ljudima koji su dobivali knjige, objave. Oni imaju znanje. Pa prvo čemu ćeš ih pozivati, neka bude obožavanje Allaha jednog jedinog. Kaže dalje, pa ukoliko upoznaju Allaha, ukoliko spoznaju Allaha, ovako je došao citat kod imama Buhari, ukoliko spoznaju Allaha, tek tada ih obavijesti, da, ih, da im je Allah propisao pet dnevnih namaza u toku dana i noći. Danas mnogi kažu za sebe da su muslimani. Tvrde za sebe da su muslimani. Danas mnogi prihvate se Islama poslije ga bace za leđa. Zbog čega? Zbog toga što nisu upoznali Allaha subhanahu wa ta'ala. Mnogi preskaču brojna pitanja. Maltene vrhunaci Islama njime se bave. A nisu spoznali Allaha jala vala. Moraju ostaviti se svega. Zato, dakle, najveća nam je obaveza da spoznamo Allaha, kada ga spoznamo, zavoljet ćemo ga. A onaj koji nekoga voli, njegovim zahtjevima se i odaziva, je li tako, Allahu pripada najizvišeniji primjer. Voliš babu, voliš majku, štogod ti babo i majka kažu, zato što ih voliš, ti se tome odazivaš, jeste babo, majku, uradiću, ne skiraj se, ne brini se. Allahu pripada najizvišeniji primjer. Ako tvrdiš da voliš Allaha, onda trebaš da mu se pokoravaš. Ili tako ajet koji je Allah subhanahu wa ta'ala objavio kao dokaz proti svih onih koji kažu da, da vole Allaha dželle vala. sure Ali Imran 31. prvi ajet. Kul in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'uni. Rečio Muhammed ako tvrdite da volite Allaha subhanahu wa ta'ala onda mene sledite. Sledite ono sa čime sam ja došao. Muhammed sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Zato nastojmo što je god moguće više da se upoznamo sa svojim gospodarem Allahom subhanahu etala kako bismo uljepšali svoj život, kako bismo živjeli sretno, lijepim životom, sigurno, spokojno smireno, zadovoljno zar možeš od nekoga strahovati a tvoj gospodar Allah je El Al kbir onaj koji je najveći El Al Alim, onaj koji je uzvišeni najuzvišeni, El Al Ala Onaj koji je el-aziz, silni ponosnik, od koga se nalazi sva snaga i sva, mo sva moć. Kada je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji je el-vekil, el-kefil, el-nasir, onaj koji je pomagač, zaštitnik, vjernika. Zar možeš strahovati od nekoga, a imaš takvog gospodara? Molio bih te da pažljivo poslušaš. Međutim, svojim srcem. Zamolio bih te da okreneš svoje srce i da malo razmisliš o ovim detaljima. Da shvatimo koliko toliko imamo kakvog gospodara, silnog i moćnog. Živimo na zemlji. Allah je stvorio i nas i ovu zemlju. I mi i ova zemlja na kojoj živimo, mi smo svi Allahova stvorenja. Na ovoj zemlji koliko ima, nekoliko milijardi stanovnika i na njoj može da stanuje još mnogo. Međutim, mi i ta zemlja na kojoj živimo nisu jedina stvorenja Allaha subhanahu wa ta'la. Allah je stvorio mnogo šta više. Daleko, daleko veća stvorenja. Mimo zemlje postoje druge planete. Postoje druge zvijezde. Ono što je nama najbliže i što svaki dan vidjamo jeste sunce. Tamo smo učili u geografiji, jel' tako, i u drugim oblastima. Koliko je samo sunce veće od zemlje. Mi hodamo po zemlji i to nam je možda nešto najbliže i to je ono što osjećamo, doživljavamo, plaho ne gledamo na druge. Kaže se da zapremina, volumen sunca je milioni, tri stotine puta veća od zapremini zemlje to jest ova zemlja na kojoj mi živimo i pogledajmo kolika je i koliko nas živi i koliko još može da živi na njoj. Takvih milion i tri stotine hiljada zemlje može stati u sunce. A Allah je stvorio i sunce. I sunce opet nije najveća zvijezda u ovoj našoj galaksiji. Postoje zvijezde koje su veće stotine puta od sunce. Tamo se spominje zvijezda Dende, Deneb, koja je 145 puta veća od sunca. 60.000 puta sjajnija od sunca. Druge zvijezde, Anteres, 530 puta veća od sunca. I druge, 1500 puta veća od sunca. Međutim, takvih zvijezdi treba, milioni, milioni takvih zvijezdi treba da imamo jednu galaksiju, jel' tako? A kaže se u ovom vidljivom svemiru koji se može vidjeti ima stotinu milijardi galaksija. Sve to Allah stvorio. Pa se kaže da u ovom vidljivom svemiru ima više zvijezda nego što ima pješčanih zrna na zemlji. Sve to Allah stvorio. I to je opet samo na ovom prvom nebu kojeg vidimo. To je samo ovo prvo nebo kojeg vidi. Allah je stvorio takvih sedam nebesa. Neka nekaj uzvišen onaj koji je stvorio sedam nebesa jedno iznad drugoga. Kaže Ibnu Abbas radijallahu anhuma, između svakog neba je razmak, udaljenost, pet stotina godina, od prvog do drugog. 500 godina. Od drugog do trećeg 500 godina, od trećeg do četvrtog i tako između svakog 500 godina. Iznad sedmog neba je Allahov kursi. A došlo je u vjerodostojnom hadisu da primjer ovih sedam nebesa i zemlja. A pogledajmo dakle šta imamo na prvom nebu. Koliko tih galaksija i koliko zvijezda. Primjer tih sedam nebesa sprem Allahovog kursija je poput halke prstena bačene u prostranoj pustinji. Sedam nebesa, čuli ste, samo na prvom nebu šta ima i takvih sedam nebesa. I tih sedam nebesa sprem Allahovog kursija je poput prstena bačenog u pustinji najvećoj pustinji. Uzmite Sahara ili Antarktik. Sahara, koliko kažu, 9 miliona kvadratnih metara da je površina Sahara. Antarktik još veći, trinaest i osamsto. Primjer sedam nebesa. Sprem Allahovog kursija je poput prstena bačenog u nepreglednoj pustinji, najvećoj pustinji. Zatim iznad kursija dolazi arš Allaha djelavala, prije stoj. Prijestu, Allaha subhanahu wa ta'ala, arš spram kursija. Allah, u poslanika Alihi sallam, dalje u hadisu poredi, pa kaže, kursi je sada poput prstena, a arš je poput pustinje. I Allah djelavala iznad arša. La ilaha illa Allah. I od koga onda da strahuješ? Imaš ovakvog gospodara, koji je stvorio tebe negdje tamo daleko, od tebe stvorio daleko veća stvorenja i njiho država i njima upravlja. Gospodar je i tvoj i njihov. Od koga se da strahuješ? Zar da strahuješ od nekog neprijatelja? Zar da strahuješ, imaš ovakvo gospodara, zar da strahuješ za svoju obskrbu, za svoju nafaku, a ovako silni, moćni, uzvišeni, snažni, Al-Qadir, Allah Jalla Vala, obavezao se i svoje dobrote da će nas sve hraniti. Dakle, ne samo nas na zemlji, već sve. Sva ova stvorenja. Pa ti pojedinac da se žališ na obskrbu, Allah Jalla Vala se obavezao da će te hraniti. Kaže Jalla Vala, o fisse ma i rizqu kumu vema tu adun. Na nebesima, kod Allaha se nalazi i vaša obskrba i ono što vam se obećava drugi svijet, jennet, jennet. To je istina, kaže Allah subhanahu wa taala, "Fa Rabbis sema'i wal ard, innahu la haqqun To je istina, znate koliko tako mi gospodara nebesa i zemlje to je istina, znate koliko kao što je istina da govorite. I istina da govorimo, čujemo jedni druge. Isto tako, istina je da je obskrba naša kod Allaha subhanahu wa taala. Zato nemoj da se snebivaš. Nemoj da se brineš mi za svoje grije. Silni, svemoćni, kadar je učiniti sve i oprostiti ti svaki grijeh. Zaštititi te od svakog neprijatelja, dati ti op skorbu, makoliko dugo živio, oprostiti ti mak kakav imao grijeh. Nemoj nikada zaboraviti da je Allah Jalal walal Rahman, Ar Rahim, onaj koji je sve milostiv, sve milosni. Nema stvorenja da ga je stvorio, a da nije milostiv prema njemu. Drži ga u životu. Hrani ga. Spominje se, jel, kada je Musa, alihi salatu oslam, izašao sa svojim narodom, bježeći od faraona, pa su hodali pustinjom, lutali, pa je narod zatražio obskrbu. Nemaju šta da jedu. Pa je Musa, alihi salatu oslam, stao sa štapom da prebire po pustinji, pa je prevrnuo kamen ispod kamena našao crva sa liskom, sa listom, pa je rekao nekaj uzvišen onaj koji ovog crva ovako nepreglednoj pustinji hrani, dao mu obskrbu, zar da ne može da nahrani ove? Pa je spustio Allah, djelvala, kog se spomnio suri El Beqara, El Menno, Selva, hrana koja im je dolazila s nebesa, imali su. Allah subhanu wa ta'la je kadar sve. Nemojmo nikada zaboraviti da je milostiviji prema nama od naše babe, od našej majke. Allah subhanahu wa ta'ala. Dobro nam je poznati hadis Omara radijallahu ta'ala o kojem spominje. Omer da je Allahom poslaniku sallallahu alayhi wa selleme jedne prilike dovedeno roblje iz jedne od bitaka, muškarci, žene, djeca dovedeni su. Pa trebalo se odlučiti šta će biti s nekim od njih. Bili su poređani u safove, u Dok su tako iščekivali govor Allahovog poslanika, sallallahu alaihi salim, jedna od žena pomjerila se sa svoga mjesta i hodala tamo, ovamo, lijevo, desno, nekoga tražila. Pa se Allahov poslanik, sallallahu alaihi salim, su stegnuo odgovora govora i pratio ženu. Da vidi, ne interesuje šta će biti s njom, ne osvrće se uopšte na govor, pa je pratio, da bi na kraju ona došla do malog djeteta privilaga na svoje grudi u naručje svoje i podojilaga pred svima ne brini se za sebe šta će biti s njom niti se stidi koga zašto da se stidi to je njeno dijete pa Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem gleda u nju i kaže ashabima svojim šta mislite dali bi ova žena ikada bacila ovo svoje dijete u vatru dali bi ikada ova žena Koju ne interesuje šta će biti s njom, niti se ikoga stidi, dali bi ga bacila u vatru, kaže, nikada Allahov poslanje, kaže nakon toga. I ne možemo nikada zaboravljati ove riječi. Hadis vjerodostan, kod imamo Buharija, kaže Allahov poslanik sallallahu alayhi wasallam, "Allahov je rahma bi ibadihi min hadhihi bi walidiha." Allah je zasigurno milostiviji prema svojim robovima od ove žene prema svom djeteću. Allah ti želi dobro. Allah te je ehranio dok si bio u majčinom stomaku. Allah hrani onu pticu na nebesima i onu ribu u vodi i onog mrava u zemlji. Allah je milostiv prema svima. Allah je Es-Sitir, jedno od Allahih dželle lijepih imena, Es-Sitir, el el-Afuv, el-Gafur, onaj koji mnogo prašta, et-Tawwab, onaj koji prima brojna pokajanja, Es-Sitir, onaj koji prekriva grijehe, el-Afuv, onaj koji briše iz temelj grijehe. Volan što ne razmišljamo o svome gospodaru? Svako od nas zna koliko čini grijeha, je tako? Kada se osam i među četiri zida zna koje je i šta je i kakav je. Ali ne vidi te grijehe da drugi poznaju. Allah mu skriva. Allah je sitir, Skriva mu te njegove grijehe. A ima li Allah potrebe za tim? Ikakve. Nema. Ti griješiš Allahu dželovala naprotiv. Mi griješimo Allahu s čime? S njegovim blagodatima. Sa vidom gledamo što Allah nije dozvolio. Sa sluhom slušamo što Allah nije dozvolio. Potrebljavamo jezik na nedoličan način. Griješimo Allahu s njegovim blagodatima, to nam je on dao. Ovisni smo tim blagodatima i opet on skriva naše grijehe. Pa ako ti skriva grijehe, zar da ti ne oprosti kada zatradiš oprosta? Sigurno. Mnogo šta ti je Allah dao, to nisi tražio od njega. A zar da ti ne da kad zatražiš? Ajet koji najviše ulijeva nade u srca vjernika. Jeste 53. ajet sure Zumer u kojem kaže Allah subhanahu wa ta'la Qul, reci o Muhammede, dostavi posebno jer je sadržina ovoga ajeta posebna. Qul, ja ibadija allazine esrefu ala anfusihim, la taqnetu mir rahmetillah. Inna Allahe jagfiru zunube jamija reci, Muhammed, obavijesti ih da sam ja rekao, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, nemojte gubiti nadu Allahuva milost. Doista Allah oprašta sve grije. Ako zatražite oprosta, Allah će oprostiti sve grije. Slušaj, u hadisi Kuciju kaže Allah subhanahu wa ta'ala O sine Ademov, o čovječe, sve sme me dozivaš I nadaš se meni, ja ću ti oprostiti makoliko ti imao grijeha. O sine Ademov, o čovječe, kada bi mi došao s grijesima s kojim se može ispuniti cijela zemlja, ja bih ti isto sa toliko oprosta došao, bez ikakve smetnje. O sine Ademov, ako bi mi došao s grijesima s kojima se može ispuniti prostor između zemlje i nebesa. U grijesima u kojima nema širka da mi nekoga smatraš ravnim, kako da mu nekoga smatramo sličnim ili ravnim pogledajte koje je Allah kakva su njegova stvaranja rekao sam iznad sedam nebesa i kursi iznad kursija je arš poznato nam je, spominje se u suri jeli el haqa spominju se nosioci arša međutim ta sura govori o nosiociima arša na sudnjem danu Danas, koliko je njihov broj, mi ne znamo. Kaže Allahov poslanik, sallallahu aleyhi veuselam, dozvoljeno mi je da govorim o nosioci marša, a nosioci marša su opet Allahova stvorenja. Dozvoljeno mi je da govorim, da vam kažem, da vas obavijestim o nosioci marša, melekima koji nose arš, Allah adjelavala. Resica, odnosno razmak između resice jednog od njih i njegovog gramena je sedamstotina godina. Između ramena i resice jednog od hameletu l'Arš od nosilaca Arša je sedamstotina godina. Melek Džibril, posebni melek, je tako? Allah ga je stvorio sa šeststotina krila. Allah, poslanik sallallahu aleyhi vissalam u svome životu video ga je dva puta u njegovom stvarnom izgledu. Jedan put kada ga je vidio, zatvorio mu je horizont. Ništa više od njega i za njega nije vidio. Od njega ništa više nije vidio. Ali to je opet Allahovo stvorenje. To je Allah stvorio. Kada je takvo stvorenje, kakav li je gospodar, njegov stvoritelj? Kaže se da je samo jednim od ti šestotina krila Melek Džibril zarovio pod lutov narod kojeg je Allah dželavala kaznio zbog griha u kojem su bili ogrezli. Samo jednim krilom zarovio i podigao do zemaljskog neba. Tako da su stanovnici tog zemaljskog neba čuli lavež i zavijanje pasa. Samo jednim je okrenuo. To je Melek Džibril, kakav li je tek naš i njegov gospodar. Allah subhanahu wa ta'ala. Zato upoznajmo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne gubimo nadu. Allah subhanahu wa ta'ala je kadar sve. Nema grijeha ukoliko se pokajemo Allahu subhanahu wa ta'ala da nam neće oprostiti. Sjetimo se samo koliko je Allah milostiv prema nama, koliko je Allah dobar prema nama. Sjetimo se prethodnih generacija, prethodnih naroda, ummeta prije Muhammeda sallallahu alaihi wa Kaže se, spominje se, da oni kada bi činili grijeh, makar ga učinili sami među četiri zida na večer, taj grijeh bi bio ispisan sutra na ulaznim vratima. Nisu mogli da sakriju grijeh. To Allah davao. Makar učinio sam, negdje tamo u dubini kuće, grijeh, niko te ne vidio. Taj tvoj grijeh biva ispisan na ulaznim vratima, komšije prolaze i znaju šta si sinoć radio. A prema nama, koliko je Allah milosti. U prethodnim narodima, generacijama, kada bi nečistoća pala na neki dio odjeće, taj dio odjeće morali su da ocijeku. Čak se spominje, ukoliko bi palo na kožu, morali su da i skruže kožu. Nama, očisti vodom, očisti nekim drugim čistećim sredstvom. Allah subhanahu wa ta'ala prema nama toliko milosti, za da nam ne oprosti kada zatražimo od njega oprosta. Hadis kod imama Ahmeda, kod Ebu Davuda, kod Tirmizije, šehal Bani ga ocjenio, između dobrog i vjerodostanog hadisa, hadis koji možda ponajviše oslikava Allahovu milost Koliko je ona neizmjerna Kaže Džibril O Muhammede Da si me samo mogao vidjeti Kako trpam mulj Morski U usta Faraona Da ga ne stigne Allahova milost Da ne kaže La ilaha illa Allah Jer da je rekao Allah bi mu oprostio Faraon Koji je poznat Po skidanju glava Koji je ubijao muškarce Kada je usnio sam I protumačen mu san da će na rukama jednog mladića iz Benu Israila, potomaka Jakuba, biti krahnjagoje vladavine. Biće uništen od strane tog mladića. Naredio je svako muško djete kada se rodi da se ubije. Poznat po skidanju glava. Kada je izašao Musa Alihi Salocan sa svojim narodom, krenuo je na Musa sa šestotina hiljada vojnika. Pa ono čime se hvalisao da je on gospodar tih rijeka koje protiču pored njega, time je bio i Pa kada se počeo daviti, Melek Džibril mu trpao molju usta, da ne kaže ilaha ila Allah, jer da je rekao, stigla bi ga Allah ova milost, Allah bi oprostio. Ako bi njemu Allah oprostio tebi, da Allah ne oprosti, zasigurno. Spominje se u hadisu kod imama muslima, sutra na sudnjem danu, kada krene obračun, Kada Allah Bude prozivao ljude jednog, drugog, trećeg, za redom, pa će malo se prestati, stati sa obračunom, Allah Bude, već one koji su bačeni u džehennemu, izvadit će iz džehennema da oni koji čekaju obračun da vide šta pojedine od njih čeka. Za kratko vrijeme, šta se desilo s njima u džehennemu, pa će Allah Bude izvesti i dovesti da drugi vide, pa će nakon toga nareviti da se vrati. Zadnji od njih, kada bude odlazio ponovo do džehennema, okrenut će se prema gospodaru Allahu dželavala. I reći gospodaru, mislio sam da me nećeš vratiti u džehennem. Nakon što si me izveo iz džehennema, mislio sam da nema više povratka u džehennem. Drugi su otišli, on se zadnji okrenuo. Kaže, nisam očekivao gospodaru da me vratiš u džahenne. Pa ga je Allah poslao za džennet. Allah je neizmjerno milostiv. Ali treba Allahu milost zaslužiti. Treba Allahu milost poznavati. Treba se umilostiviti Allahu. Treba upoznati Allah. Nismo svjesni kakvog divnog gospodara imamo. Kakvu divnu vjeru imamo. Na kakav način možemo provesti i u čemu svoj život, kako lijepo živjeti u pukornosti ovakvom gospodaru. Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato nastojimo što je god moguće više da zavolimo svoga gospodara sa njegovim čestim spominjanjem. Kako da tvoja tvrdnja, da voliš Allaha, bude istinita, ali spominješ ga često. Allahu pripada najzvišeniji primjer, babu, majku, voli, ženu, djecu, pogotovo, je tako, stalno ih spominješ, ne ispustaš iz usta. Allaha, džele, vala, trebali bismo još češći, jer bez njega ne možemo nikoliko je treptaj oka. On može bez nas, nije potreba nikoga, ali mi bez njega ne možemo nikoliko je treptaj oka. Zato spominjimo često Allaha subhanahu wa ta'ala. Učimo njegovu knjigu, naši prethodnici, Osman ibn Affan, Abdullah ibn Mas'ud, ashabi radijallahu anhu međmain su govorili onaj koji tvrdi da voli Allaha neka se okuša s njegovom knjigom. Šalosno je stanje da dočekamo duboku starost, a da ne znamo učiti govor našega gospodara. Allaha subhanahu Nije stid i ne treba se stiditi. U vjeri nema stida. Treba pitati i treba učiti. Sramota je da doživimo duboku starost, da ne znamo učiti Kur'an. Kur'an je najveći dokaz koliko volimo Allaha subhanahu wa ta'la. Onaj koji tvrdi da voli Allaha, ne može ostati ravnodušan. Sutra već ide da uči Kur'an. To je govor moga gospodara, on nije govorio o njime. Hoću ja da govorim govorom svoga gospodara, Allaha subhanahu Prijevod nije Kur'an. Prijevod je samo pokušaj prijevoda čak. Zato nema se vapa o njih. Za tim, time nema približavanja Allahu subhanahu wa Dobro dijelo općenito, ali Allahov govor to nije. Nastojimo što je god moguće više da činimo nakon obaveznih namaza. Musliman ne može biti bez namaza. Nakon obaveznih namaza da činimo što je god moguće više dobrovoljnih namaza. U hadisu, kod Buhari i kod drugih, Allah dželovala u hadisi kuciju kaže ničim se moj rob ne može više približiti i meni dražim kao što mi se može približiti obaveznim ibadetima. A zatim neće prestati približavatimi se na filama, dobrovoljnim i badetima, dobrovoljnim namazom sve dok ga ne zavolim. To je ono što hoćemo. To je ono, to je ono što tražimo. Zatim kratko za kraj par još nekoliko savjeta. Nemojmo se žalostiti za onim što nas prođe. Znaj, ono što te je prošlo nije te moglo zadesiti. Ono što te zadesi nije te moglo mimo ići. Nemoj se žalostiti za onim što te prođe i nemoj se žalostiti i strahovati od onoga što ti se obećava što će doći. Ono što te zadesi nije te moglo mimo ići i ono što te mimo za sigurno nije te moglo zadesiti. Nemoj se pretjerano radovati dunjaluku kojeg imaš. Ti ne znaš njegovu završnicu ili ona dobra za tebe. Mi nešto volimo, ono ispadne zlo za nas. Mi nešto smatramo lošim, a ono ispadne dobro za nas. Mi ne znamo. Allah zna. Nemojmo se opterećivati zbog sutrašnjih briga. Možda te sutrašnje brige ne dođu. Nemojmo se opterećivati zbog sutrašnjih briga, pa današnji danu propaštavati upropaštavati njima. Nemojmo se nikada snebivati i gubiti nadu. Živimo skromno, makoliko imali u kakvom položaju bili, gledajmo one koji su ispod nas. Nemojmo gledati one koji su iznad nas, pa ćemo zasigurno, definitivno biti zadovoljni. Nadajmo se uvijek dobru i očekujmo u makakvom se stanju našli. In neme, ale usri, usro. Sa tegobom odma, u tegobi se nalazi izlaz. Nemoguće je čovjek da lijepo živi, a da ne bude iskušan, ali onaj koji lijepo živi sa Allahom, on će shvatati i razumijevati iskušenja kao blagodati. Kao što je rekao Ibnu Tejmije, rahimehullahu teala, kao što je poznato, njegov život bio je ponaviše proveden u iskušenjima, ponaviše po zatvorima. Veliki islamski učenjak iz jednog zatvora u drugi je vođen, na kraju kada je uveden u tamnicu u kojoj je preselio, u kojoj je umro, ostavio iza sebe dijelo ispisano na toj, na zidojima te tamnice, dana štampano u tri velika toma. El džavabu sahih, limen bedeledin il mesih, Ispravam odgovor onima koji su promijenili sa ovu vjeru. 80 puta proučio je Kur'an u toj tamnici nakon što je zatvoren. 80 puta da bi na kraju rekao kada bih ovu tamnicu mogao ispuniti zlatom u vrh i dati je onima koji su me strpali u nju, ne bih im se mogao zahvaliti. Ne bi im se mogao zahvaliti. Koju sam blagodat u ovom iskušenju doživio. Zato... Na takav način razumijevajmo iskušenja. Znajmo da Dunjaluk čini troje. Nada, tegoba i nagrada. Živimo u prvom, u nadi. Znajmo da će nas nalaziti tegobe, ali te tegobe podnosimo radi, radi trećeg, radi nagrade. Zato kada nas snađu iskušenja, brige, tegobe, požurimo Allahu subhanahu wa ta'ala, recimo gospodaru moj, ne recimo gospodaru moj, ja imam veliku brigu već reci, brigo moja, ja imam velikog gospodara i tekakvog gospodara. Molim Allaha subhanahu wa ta'la da ove riječi koje sam kazao budu dokaz za nas, a ne protiv nas. Molim Allaha subhanahu wa ta'la da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje, da nas učvrsti i pomogne u spoznaji njega, u poznavanju njega, njegovoj ljubavi i pokoravanju njemu jednom jedinom. سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستقر كوتب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته